Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi hadana li hada wama kunna linahtadiya lawla an Ashhadu an la illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala sayidina muhammad wala alihi wasahbihi ajma'in amma ya mursyid wal mursyid pemimpin negeri dan kuasa surau dan dan imam pengakap surau Seluruhnya seluruh sahabat muslimin muslimat hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan hidayahnya kita dapat bersama pagi ini Untuk menyambung perbincangan kita Pada kitab Iman, Rukun, Hakikat dan Perbatalannya Di bawah tajuk besarnya Beriman kepada kitab Dan tajuk kecilnya muka surat satu-satu Jawi satu-satu Milaknik Beriman kepada kita Muka surat berapa Sambungan lagi Yang Jawi Satu-dua Dua-satu Ya, ya, ya. Kita dah masuk perbincangan tentang penyelewengan Kitab-kitab sebelum Al-Quran Al-Karim Secara khusus Taurat dan Injil Tentang ciri-ciri keistimewaan quran Sudah selesai perbincangannya yang mana ciri yang pertama, Al-Quran mengandungi intisari ajaran ilahi. Ciri yang kedua, Al-Quran adalah kitab yang dijamin terpelihara. Ciri yang ketiga, Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia. Hal ini kita sambung perbincangan berbaki tentang doktrin iman yang Beriman pada kitab ini Dan kita akan semak pagi ini tentang uh, Penyelewengan yang dibuat oleh masyarakat Yahudi Dan Nasara terhadap kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa Dan Nabi Isa AS Yang sudah diubahsuai oleh mereka Sehingga kitab itu tidak lagi menjadi kitab yang turun dari Allah Sebaliknya kitab yang telah dirosakkan oleh tulisan manusia Di antara penyelewingan dan penukaran yang telah dimasukkan oleh orang-orang Yahudi Dan orang-orang Nasrani ke dalam agama mereka ialah kepercayaan orang-orang Yahudi menyatakan Isa itu putera Allah dan kepercayaan orang-orang Nasrani menyatakan Isa Al-Masih itu putera Allah ini contoh penyelewengan sebelum itu saya nak ingatkan diri saya sahabat sekalian bahawa Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi-Nabi dan Rasul yang Allah utuskan. Agama yang mereka bawa adalah sama dengan agama seluruh Nabi-Nabi dan Rasul. Iaitu Islam. Nabi Musa pun bawa Islam. Nabi Isa pun bawa Islam. Cuma Islam yang dibawa oleh Nabi Musa. Dirosakkan oleh satu bangsa Yang mana bangsa itu namanya Yahudi Dan Islam yang dibawa oleh Nabi Isa pula Dirosakkan oleh satu bangsa yang lain pula Iaitu Nasarah Kemudian Agama yang dibawa oleh Nabi ini setelah ianya rosak Ditukar Sebutannya Dan disandarkan kepada orang yang merosakkannya Agama yang dibawa oleh Nabi Musa Yang dirosakkan oleh orang Yahudi Maka dinamakan dengan bangsa yang merosakkan agama itu Iaitu agama Yahudi Agama Nabi Isa adalah Islam sama dengan agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi dirosakkan agamanya oleh satu bangsa namanya Nasara maka agama yang rosak itu dinamakan atas bangsa yang merosakkan agama itu iaitu Nasara dari sini kita lihat Yang merosakkan agama ialah bangsa Dua bangsa ini merosakkan agama Dua bangsa ini merosakkan agama Yang kedua-duanya berasal daripada Gugusan keturunan Bani Israel Bani Israel ialah anak cucu Nabi Yaakob alaihissalam. Upunya semangat kebangsaan ini Dia merosakkan agama Itu yang saya nak pada saya ya, Semangat kebangsaan ini Dia merosakkan agama Nasionalisme Yahudi dan Nasionalisme Nasara Sebab itulah Yahudi Tahu Nabi Muhammad SAW Nabi akhir zaman. Nasara tahu Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Malahan hari kelahiran Nabi SAW di kota Mekah, Yahudi yang berada di Madinah tahu Nabi akhir zaman sudah lahir kerana ada tanda di langit. Sehingga diutuskan dia punya SB dia untuk check ada dak orang lahir dan akhir sekali ia ya, bila bertemu dengan masyarakat Mekah, orang Mekah pun tak tahu kata ada anak yang lahir malam itu. Dan mereka bertemu dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasalam. Sebab itu Quran menyatakan mereka ini ya'rifu, mereka kenal Nabi sebagaimana mereka kenal abna'ahum, anak mereka sendiri. Tapi persoalannya Mengapa mereka tidak beriman Kepada Nabi Sedangkan mereka tahu Itu Nabi akhir Zaman Mereka kenal Nabi lebih pada anak sendiri Tapi mengapa mereka tidak beriman Jawapan dia satu saja: Nasionalisme Yahudi Dan Natara Sebab itu Herkulis Ada kita baca tentang Herkulis dulu kan Ya, Herkulis dia Hairan mengapa lahir di kalangan bangsa Arab ya, sehingga ada kata-kata dari masyarakat Yahudi kalau Nabi akhir zaman itu dari kalangan mereka mereka akan beriman tetapi oleh kerana Nabi akhir zaman itu dari bangsa yang lain maka dia tidak beriman sebab itu semangat kebangsaan yang tidak didandaskan kepada Quran dan Sunnah dia menyesatkan manusia dari jalanan itu peringatan awal yang kita dapat Pagi ini Supaya kita sedar Letakkan perjalanan kita di atas landasan Islam Bukan atas landasan Bangsa Bukan kita tak sayang bangsa kita Kita orang Melayu Kita sayang Tapi bangsa nombor dua Agama nombor satu Dia kena dahulukan agama Jangan dahulukan bangsa bila dahulukan bangsa, akhir sekali agama akan ikut bangsa. Maka di situ agama akan dipindah dan diubah, suai mengikut, mengikut kehendak bangsa. Agama kena duduk depan, bangsa ikut agama. Maka bangsa itu mencorakkan dirinya berdasarkan agama yang memandunya. Itu baru betul. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah itu selingan sebab uh, perkara ini perkara terlalu penting sehingga nabi kata laisa minna man da'a ila asabiyah bukan di kalangan umatku mereka yang menyeru kepada nasional nasionalisme yang dipanggil dengan gelaran asabiyah ini sampai peringkat nabi sebut laisa minna tiga kali nabi sebut Baik. Syabasian jadi ini contoh contoh penyelewengan yang dibuat oleh bangsa Yahudi dan bangsa Nasara saya sebut bangsa sebab nak ingatkan tentang nasionalisme tu kalau saya sebut Nasara dengan Yahudi sahaja, sahabat tak peran sebab dia sebut bangsa daripada dia ya sebab dia yang merosakkan dua agama ini Baik Yahudi menyatakan Uzair putera Allah Nasara pula kata Isa putera Allah ya? Firman Allah Ta'ala A'udzubillahiminasyaitanirradim Wa qalatil yahud Uzair binullah Maka berkatalah orang-orang Yahudi Uzair adalah Anak Allah Anak lelaki Bin Ibn Waqalatib Nasara Al-Masih Ubnullah Dan berkata pula Orang-orang Nasara Bahawa Al-Masih Isa Salam Adalah anak Allah Anak lelaki Allah putra Allah Baik Lalu Allah menyatakan itu adalah kata-kata yang lahir dari mulut mereka. Bukan datang daripada Taurat atau Injil. Bukan datang dari Nabi Musa atau Nabi Isa. Bukan datang daripada Wahyu Allah. Tetapi itu kata-kata mulut mereka. Yutahihuna qawlan ladhinaka faru milqab Yang mana mereka meniru Agama yang sebelum daripadanya Ya Menurut Perkataan orang-orang kafir yang dahulu Nanti kita akan semak Rupanya dia ikut agama hindu untuk maklumat, agama Hindu diantar agama yang yang tertua ciptaan manusia. Sebelum daripada uh, masyarakat Nasara sendiri, Menyatakan uh, masyarakat Nasara yang menyatakan, Isa anak Allah, Maka agama Hindu ini sudah ada. Sebab itu, Ayat ini menyatakan, konsep triniti yang disebut oleh oleh Kristian itu Tuhan satu dalam tiga dia adalah satu daripada prinsip yang ada dalam agama Hindu tua. Jadi rupanya seperti ayat ni sebut mereka mengikut atau menurut kata-kata orang-orang kafir sebelum mereka. Orang kafir sebelum mereka itu ialah Hindu. Agama Hindu Baik, sahabat setia Ya mana Allah subhanahu wa ta'ala Melaknati mereka Bagaimana mereka sampai berpaling Daripada kebenaran Baik Pertama, kalau kita renung ayat ini Orang Yahudi kata Uzair anak Allah Cuba sahabat lihat Sedikit kisah tentang Uzair ya? Apa istimewanya Uzair? Dia hidup, mati, hidup semula Sebagai menunjukkan bukti Kekuasaan Allah Menghidupkan manusia Tetapi Yahudi Meletakkan Uzair Sebagai putera Allah kerana keanehan itu Baik, cuba sahabat bandingkan pula Kisah Ashabul Kahfi Lagi hebat daripada Uzair Uzair hanya 100 tahun Ashabul Kahfi 309 tahun Yang ini tak mati, hidup Tapi tidur Kalau atas alasan Uzair ada keistimewaan itu nampak gayanya ashabul kafi lebih istimewa dari itu. Mengapa ashabul kafi tak dikatakan pula anak anak Tuhan? Uzair saja anak Tuhan. Baik. Tentang Isa alaihissalam. Orang Kristian kata Isa putera Allah sebab dia tidak ada ayah, dia ada mak sahaja. Baik Kalau ikut kaedah itu Teori itu Kalau begitu Nabi Adam lebih Lebih aulah Lebih utama Kalau dia nak kata Allah tu ada anak Subhanallah Amma yusrikun Kalau dia nak kata Isa tu anak Allah Nak banding dengan keistimewaan Nabi Adam Nabi Adam lagi istimewa Tak ada ayah, tak ada Mak, tuan-tuan tak ada Isa hanya tak ada ayah saja nampak ha. sebab itu, sebab dia guna teori dia kata Isa ni ada mak, iaitu Maryam, tapi ayahnya tidak ada maka ayahnya terus disandarkan Allah wa qalatin nasara Al-Masih Ibnullah Atas alasan apa dikata Isa Anak Allah atas alasan itu Anak tak Dan manusia ni kalau kita bahagi Kita ada empat jenis manusia Yang pertama Manusia yang ayah tak ada Mak tak ada Nabi Adam al-Masih ya? Ibnullah Yang kedua kita Jenis ada ayah, ada mak Kalau tak ada ayah, ada mak ada cari tak jumpa. Ah ha, tu hakul inilah kan. Ya. Dia ada ayah cuma tak jumpa jari. Baik, dua, ya. Yang ketiga, ya, ada mak tapi tidak ada ayah lebih kisah. Dan ada satu lagi, ada ayah tidak ada mak. Awak Dia datang dari Adam. Jadi apa istimewanya dia hidup? Kalau itu dijadikan sebab mengapa dikatakan Isa tu anak Tuhan. Sebab hujah-hujah lain dia tak boleh pakai. Hujah-hujah lain dia dia tak ada sebenarnya. Sebab tu agama-agama yang sesat begini uh, konsep dia kamu ikut aku jangan tanya apa-apa. Wa antum muhammatu. Ikut aku kerja mata Sebab itu dalam agama lain dari Islam Dia tak perlu pada kuliah Dia tak perlu pada tazkirah Dia tak perlu pada ceramah Dia tak perlu pada pengajian Sebab dia tak betul Kalau ada ceramah kuliah pengajian Pakai lari habis orang dia Sebab akan nampak tidak betulnya dia tu Sebab dia agama tak betul Bila kita Islam agama yang betul Agama yang sebenar kita kuliah banyak mana pun lagi kuliah lagi kita nampak Islam tu hebat. Lagi kita nampak Islam tu cantik. Ya. Ha, itu beza. Tapi bila kita tak kuliah pula, kita nampak Islam tu tak sempurna. Kita nampak Islam tu tak lengkap. Kita nampak Islam tu sekadar semayang puasa zakat aje. Itu yang tak kuliah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebab itu dia Konsep dia ialah Ikut dan jangan tanya Kalau tanya Masalah Sebagai contoh Mereka berkata Isa anak Tuhan Anak Allah Tetapi mengapa Isa disalik Ayah dia tak marahkah Itu Ayah dia tak kata apalah. Oh. Kalau sekadar dibunuh tu tak apa lagi, Ini dibunuh dengan cara disalib pada tiang. Dipaku tangan ya. Kepala dan badan. Salib begitu. Dia kata Isa anak Allah. Ya, tapi mengapa dia dia salib anak Allah? Malaz Isa tu sendiri dia dia menyebut Isa tu satu daripada Tiga Tuhan Mengapa dia salib Tuhan Tuhan besar lagi tak marah lah. ha, Kalau tanya soalan tu Dia nak jawab macam mana? Dia tak boleh jawab Sebab tu dia tak perlu kuliah Perhimpunan pagi ahad Sebagai contoh Sekadar motivasi Sekadar uh, bertanya khabar Untuk kebajikan sahaja Bukan untuk menyampaikan ilmu tentang agama dia secara mendalam tidak. Sebab dia tak perlu Kalau itu berlaku menyebabkan orang akan kenal uh, kebincangan yang ada Sebab itu sahabat sian uh, Bila kita semak kitab-kitab ulama Jawapan yang diberi oleh mereka Bila orang tanya Mengapa Aisyah yang kita kata anak Tuhan Kita salib dia dia jawab dengan satu jawapan yang jawapan ni memang tak logik. Itu jawapan ringkasnya kata dia dosa warisan. Dosa warisan ni ialah Nabi Adam as sewaktu di dalam syurga dulu Allah larang dia menghampiri sebuah pohon. Tetapi yang berlaku ringkasnya yang berlaku Nabi Adam melanggar. Dan Nabi Adam AS Menghampiri pohon yang dilarang itu Maka kata dia Nabi Adam berdosa Dan dosa Nabi Adam ni Diwarisi sehingga seluruh anak cucunya Habis semua termasuk kita Lantaran itu kata dia Allah mengutuskan anaknya <tuh> Untuk dikorbankan Dengan tujuan menghapuskan dosa anak-anak Adam. Kalau gitu dia menyatakan Isa itu disalib atas sebab untuk menghapuskan dosa warisan yang diwarisi oleh anak-anak Adam ni daripada Neneknya, datuknya iaitu Adam alaihi salam. Memang tak logik. Ya, Nabi Adam langgar perintah Allah, kita kena tanggung. Seolah begitu. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah kalau dia ada kuliah macam kita orang tanya itu jawapan dia maka sebahagian yang dengar tu dia akan dia akan kopi bahagian dengar tu dia akan dia akan sedar wabah ini adalah bukan satu kebenaran Menyebabkan orang akan lari, lari lari tinggalkan kebatilan itu sebab tu dia tak perlu kepada medicine seperti baik sahabat sahabat yang rahmati Allah Subhanahu Al-Quran membetulkan penyelewengan yang telah dibuat oleh mereka sendiri dengan menerangkan bahawa Allah suci bersih daripada mempunyai anak Firman Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Kulhu Wallahu Ahad Katakanlah Allah itu Esa Allahus Samad Allah yang menjadi tempat tumbuhan Seluruh makhluk Tempat bergantung Seluruh makhluk Lam Yadin wa Lam Yulad Tidak beranak Dan tidak pula diperanakkan Wa Lam Yakullahu Kukuan Ahad Dan tidak ada satu pun Setara-setara dengannya. Jadi ayat ini menafikan Allah memiliki anak. Lam yalit wa lam yulat. Maknanya, apa yang tertulis dalam Taurat dan Injil hari ini, yang menyatakan Uzaher anak Allah, Isa anak Allah, itu bukan wahyu asal yang Allah turunkan kepada Nabi Musa atau Nabi Isa. Itu adalah tambahan yang ditambah Ubahan yang diubah Penyelewingan yang dibuat oleh Dua bangsa ini terhadap Agama yang Allah suruhkan Kepada mereka Allah menekaskan bahawa para rasul Sekalian adalah manusia Dipilih untuk Menerima wahyu Dan menyampaikan ajaran Allah kepada manusia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 Aku adalah maknusios seperti kamu. Cuma bezanya aku dengan kamu ialah Yuhap, Ilaya, Annama ilahukum, ilahuahit. Bezanya aku diberi wahyu, kamu tidak diberi wahyu. Aku diberi wahyu, Maknanya dilantik menjadi nabi dan rasul. Aku diberi wahyu untuk menyeru kamu kepada konsep iaitu ilahukum ilahuwahid Tuhan kamu hanyalah satu Tuhan yang satu ya baik jadi ayat ini menegaskan bahawa Nabi-Nabi dan Rasul datang mengajak manusia kepada Allah bukan dia mengajak manusia menyembah dirinya Nabi Musa tak pernah ajak Orang menyembah dirinya Dan menyembah makhluk-makhluk yang lain Nabi Isa yang dikatakan anak Tuhan Yang dikatakan satu dari tiga Tuhan Dia tidak pernah menyuruh orang menjadikan dia sesembahan Malahan di akhir zaman nanti Nabi Isa turun Sebagai tanda tidak bersetujunya dengan salib itu Maka dipatahkan salib itu Ya itu satu daripada tanda Besar kiamat. Nabi Isa akan turun Salah satu daripadanya Dia turun untuk mematahkan salib. Sebagai bukti Bahawa uh, Agama yang dicipta di Oleh mereka itu bukanlah Agama Yang dia bawa ya? Tapi kena ingat bahawa Itu urusan Nabi Isa Jangan pula kita pergi patah Mana-mana pula Hmm, itu bukan kerja kita. Itu kerja Nabi. Nabi Asyaf. Kerja kita, ha, buat kerja ikhlas. Ha, itu kerja kita. Dan di antara penyelewengan yang telah diadakan, diada-adakan oleh orang Nasrani, yang Allah terangkan kepada kita di dalam Quran, iaitu mereka memisungkan hakikat kebenaran. Dan mempertuhankan Nabi Isa. Ini, ini satu lagi contoh yang yang tadi uh, meletakkan Tuhan ada anak. Yang ini dia lantik Nabi Isa sebagai Tuhan. Segolongan mereka menyatakan bahawa Allah salah satu daripada tiga Tuhan firman Allah Taala عز و الله من الشيطان الرديم لقد كفروا الذين قالوا إن الله سالس ثلاثة وما من إله إلا إله sesungguhnya kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah satu salah seorang daripada tiga Tuhan Padahal sekali-kali tidak Tidak ada Tuhan selain daripada Tuhan yang satu Baik Ini satu lagi penyelewengan besar Yang dibuat oleh mereka Iaitu mereka menyatakan Tuhan itu satu, tetapi dalam satu tu dia ada tiga. Dia tauhid juga, tapi tauhid dalam dia tiga. Ha. Sabar pernah tengok shampoo Ella shampoo lah. Ha. Satu bekas, tapi dalam tu ada tiga. Baik konsep Trinity yang diamalkan oleh mereka ini ini contoh penyelewengan yang mereka buat terhadap kitab yang Allah turunkan iaitu injil sebab itu kita faham di sini bahawa ini adalah contoh-contoh penyelewengan besar yang mereka lakukan yang akhir sekali agama yang Allah turunkan itu dibatalkan oleh Allah Lalu Allah turunkan nabi baru untuk sambung agama yang telah rosak tadi, untuk perbarui agama yang Allah dibawa oleh nabi Musa dan Nabi Isa tadi, Allah turunkan nabi baru, iaitu nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila nabi Muhammad datang, seluruh agama sebelumnya dibatalkan terus, seluruh kitab sebelumnya dibatalkan terus, yang boleh diguna pakai hanyalah Agama Islam yang Nabi bawa dan kitab yang boleh dipakai hanya Quran, lain pada tu sudah dinasahkan, dimasukkan, sudah di, dihapuskan. Sebab, sebab penyelewingan yang dibuat oleh masyarakat ya, Yahudi dan Nasrani. Kerana itu maka datanglah Al-Quran menerangkan penyelewingan mereka serta menerangkan akidah yang sebenar mengenai Nabi Isa dan ibunya sebagaimana firman Allah taala A'uzubillahi minasyaitonirrajim Mal masih ibn maryama illa rasul tidaklah masih anak lelaki bariam kecuali ia adalah seorang rasul baik bila sahabat buka Quran taba akan jumpa sebutan nama yang disertai dengan bin pada Nabi Isa sahaja. Dalam Quran ada nama-nama individu yang disebut tapi tidak ada bin. Tetapi pada Isa dia akan ada bin. Isa bin Maryam. Itu menunjukkan Al-Quran menafikan bahawa Isa anak Allah Sebab itu dibinkan kepada Ibu dia Ya, dibinkan Pada ibu dia Sahabat buka Quran, bila disebut Isa Dia akan sebut bin sekali Tapi nama-nama lain Yang ada dalam Quran, dia sebut Nama saja atau gelaran saja Dan binnya tidak disebut Ya, mengapa istimewa disebut bin Karena nak nafikan bahawa Isa bukan anak Allah. Kalau Isa anak Allah sudah tentu di kalimah Maryam tu tidak ada di situ. Sebab itu Isa adalah putera Maryam dan dia adalah seorang rasul. Kata kalat min kablihir rasul dan sebelum daripada Isa sudah ada rasul-rasul seperti dia. Ya sebelum daripada dia. Maknanya. Nabi Isa ni dengan nabi-nabi dan rasul yang lain sama, tidak ada beza. Sama, ya. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya seorang yang bersifat benar. Kana yakulana ta'am, kedua-duanya memakan makanan. Mengapa dia sebut kedua-duanya makan makanan? Kerana nak mengisiharkan bahawa kedua-duanya adalah manusia Sebab tu ayat tu kata Karena Isa dan mak dia Mariam Dua-dua makan makanan Kalau makan makanan macam kita Maknanya manusia Kalau itu konsep Tuhan tiga Tuhan bapak, Tuhan mak, Tuhan anak Tuhan mak tu Mariam Tuhan anak tu Isa Ayat ini menafikan dengan menyatakan, Maryam adalah manusia dan Isa juga adalah manusia. Bukan Tuhan. Uldur. Lalu Allah menyatakan, lihatlah. Ya, bagaimana Allah menerangkan kepada mereka. Al-ayat, tanda-tanda kebesarannya. Dan dalam masa yang sama, cuba kamu lihat. Bagaimana mereka boleh berpaling. Cuba kamu fikir sejenak. macam mana Yahudi dan Nasoro boleh berpaling. sedangkan mereka didatangkan nabi-nabi dan rasul yang begitu ramai Kalau sahabat simak ayat mula-mula kita baca tadi pun Allah tanya anayufakun ayat ni pun Allah tanya anayufakun Allah tanya kita seolah-olah Allah nak minta pada kita kamu kena kaji Mengapa Bani Israel, Yahudi dan Nasara sesat sampai begini? Sampai dikatakan Isa itu anak Tuhan. Mengapa mereka boleh jadi sampai begini? Sedangkan mereka adalah bangsa yang didatangkan Nabi-Nabi dan Rasul yang ramai. Mengapa mereka boleh jadi begini? Jawapan dia yang tadi. Nasionalisme kebangsaan. Semangat kebangsaan Yahudi Itu yang menjadikan mereka sesat Semangat kebangsaan Nasrani Itu yang menjadikan mereka sesat Itu je punca dia Ya Di antara punca dia ya? Sebab itu Allah bertanya tu Yufakun, Cuba kamu perhatikan Macam mana dia boleh sesat Sedangkan dia ada Nabi sebelum tu Kalau orang Melayu tak ada Nabi Dia sesat tak apalah Orang Melayu tak pernah ada Nabi Ini Nabi lepas satu-satu Lepas satu-satu Lepas satu-satu sesat juga Allah suruh kita fikir tu Sebab tu Allah tanya begitu Di sini ternyatalah Satu hakikat yang tidak diragui oleh Orang yang insaf Bahawa tidak ada sebuah kitab pun Pada hari ini yang boleh Dinisbahkan kepada Allah selain daripada Quran Baik hari ini Quran sahaja kita boleh kata kitab Allah lain pada Quran bukan kitab Allah Taurat yang ada hari ini bukan kitab Allah Taurat yang asal tuya kitab Allah Injil yang ada hari ini yang orang Kristian pakai itu bukan kitab Allah, tak boleh sandarkan pada Allah, tak boleh sandarkan pada Nabi Isa kita beriman pada Injil yang asal yang diturunkan pada Nabi Isa. Adapun Taurat atau Injil yang ada hari ini, dia bukan kitab Allah dan tak boleh disandarkan pada Allah, tak boleh disandarkan pada Nabi Musa atau Nabi Isa. Kalau gitu kitab yang ada depan kita yang satu-satu wahyu Allah yang kekal bersama kita ialah Al-Quran. Suatu ada orang tanya saya bila tu ustaz boleh tak kita semak Taurat dan Injil? Boleh tak kita baca? Jawapan jelas. Taurat dan Injil tu sudah sudah dibatalkan oleh Quran. Apa perlu dibaca lagi? Apa perlu disemak lagi? Semaklah Quran, bacalah Quran. Kecuali orang yang di bidangnya Ya, dalam kuliah akidah falsafa dia ada perbandingan agama. Di situ dia kena semak kitab-kitab ini untuk mencari hujah untuk untuk membetulkan penyelengan yang mereka buat. Itu itu orang tertentu tapi orang awam macam kita tak perlu. Sebab ada orang tanya, ya, dia minat nak kaji, dia minat nak baca. Dia tanya ni Quran baca habis lagi? Dia dia Ha, tak payahlah mesti kurang. Baik. Jadi semua kitab yang ada hari ini semuanya tidak boleh digunakan pakai kecuali satu saja Al-Quranul Karim. Dan kita lihat tajuk terakhir perbincangan e, bahagian ini. Hakikat ini telah pun terbukti dengan dalil yang dapat disaksi Apalagi dalil-dalil yang disebut di dalam Quran Mengenai penyelewengan yang berlaku di dalam kitab-kitab uh, Pada hari ini Di antara buktinya Baik Sekarang kita nak lihat Bukti penyelewengan Kitab Taurat dan Injil Kita ada lima bukti secara ringkas Yang pertama Kitab-kitab yang diturunkan sebelum Quran telah hilang naskah asalnya. Taurat tak ada naskah asal. Injil tak ada naskah asal. Tapi Quran masih ada naskah asal. Apa yang kita baca Quran hari ini, itulah yang dibaca oleh sahabat-sahabat Nabi di depan Nabi SAW. Itulah yang dibaca oleh Nabi SAW. Ketiga Jibril AS sampaikan padanya. Sebab itu kita tidak membenarkan Quran dibaca dalam bentuk tulisan bahasa lain dari bahasa Arab. Kamu tak boleh baca Quran, kena mengaji balik. Kena mengaji ikhruah balik. Nak baca Quran guna tulisan rumi, dia merosakkan Al-Quran. Y A A S I N Kita baca Yasin bukan ikut Y A A tu kita ikut Yasin ya Tapi kalau Y A A S I N sahabat tak pernah baca Yasin dalam tulisan Arab apa sahabat sebabkan baca bunyinya macam mana Ya -tid. Dia diam tak ada Al-Makraduruh tak ada Tajwid tak ada, semua tak ada Maka dia lari terus dari bahasa Sebab itu, kalau tak boleh Bahasa Arab, kena mengaji Bahasa Arab, sehingga Boleh baca Quran Sebab itu Mempelajari bahasa Arab ni menjadi wajib Tapi bukan wajib Sampai peringkat, boleh cakap Arab Tak, nah, wajib sampai Sehingga peringkat Boleh membaca Al-Quran Ya. Ada perbincangan waktu saya di Azhar dulu, ada perbincangan dalam kuliah tentang uh, bacaan Quran menggunakan bahasa lain daripada bahasa Arab. Maka ulama-ulama tafsir melarang dan tidak membenarkannya. Sebab dia merosakkan Al-Quran itu sendiri. Sebab bila tulisan rumi, hukum tajwid dia nak bacauna Minmati bertemu dengan nun, macam mana? Ada minmati. Tak ada minmati di situ. Yang ada ABC. Tanwin ada tanwin. Tak ada tanwin. Ha, nak buat macam mana? Seluruh hukum tadi akan hilang. Sebab itu, kena baca Quran dengan bahasa. Ha, sebab itulah, Quran kekal sampai hari ini memiliki naskah asal. Tetapi Taurat dan Injil tidak ada naskah asal Kitab-kitab yang diturunkan sebelum Quran telah hilang naskah asalnya Tidak ada lagi di tangan manusia sekarang Yang ada hanya terjemahan sahaja Adapun Quran ia tetap terjaga Surah-surahnya, ayat-ayatnya, kalimah-kalimahnya Juga baris-barisnya Sebagaimana yang dibaca oleh Jibreel kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dibaca oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Baik, yang kedua. Kitab-kitab itu telah bercampur dengan kalam manusia. Ini bukti kedua penyelewingan Taurat dan Injil. Dia dah bercampur dengan kalam manusia Kitab-kitab itu telah bercampur dengan kalam manusia Yang terdiri daripada pentafsiran ayat Catatan tarikh Sejarah hidup para nabi Dan murid-murid mereka Hukum yang diistimbang Hukum yang dikeluarkannya Oleh para fukaha Hingga tidak diketahui Yang mana kalam Allah Dan yang mana kalam manusia Nah. Adapun Quranul Karim Ia kesemuanya adalah kalam Allah Tidak bercampur dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu SAW Kata-kata sahabat dan lain-lainnya Abu'l-Wafa Ali bin Akhil berkata Apabila engkau hendak mengetahui Bahawa Al-Quran itu kalam Allah Bukan kalam Nabi Muhammad Perhatikanlah kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW Bagaimana ia berbeza dengan Quran Sahabat ambil hadis Nabi Ambil ya Quran Dengan sedikit syarat Ada sedikit ilmu tentang bahasa Arab Kalau tak ada ilmu Tengok tulisan jawi pun Quran ha, Sebab tu dulu-dulu Ya Lah mungkin tak takut Dulu-dulu cerita orang dulu lah dia jumpa tulisan jawi Dia ambil, disimpan ya. Dia tanya ustaz ni ayat Quran ke? Kan? Rupanya bukan ha. Tapi bagusnya Dia jaga Quran Dia hormat Quran ya. Jadi sahabat sekian Kalau sahabat ambil satu hadis Nabi Ambil satu ayat Quran Sahabat letak sebelah menjebelah Bahasanya berbeda Jadi, Dari suruh Nahunya, sarafnya Balarahnya, mantiknya Berbeza jauh Tapi dengan syarat ada sedikit ilmu Bahasa Kalau tak ada ilmu bahasa Nampak serupa lah Hmm, tu payahlah ya Jadi Nak, nak tenang kita mudah je Ambil hadir Nabi dengan Al-Quran Sahabat boleh lihat bahasa dia Bahasa Al-Quran hebat eh, Bahasa hadir Nabi ni Bahasa dia biasa sahaja Ya, Itu perbezaan yang jelas Yang membuktikan eh, kalam Allah Tidak bercampur dengan kalam manusia Perhatilah perbezaan di antara kedua-dua Dalam susunan gaya bahasa Sebagaimana kita dapati Bahawa kalam manusia sesama mereka Ada penyerupaan Tetapi kalam Nabi Walaupun sepatah Tidak menyerupai dengan kalam Quran Abul Wafak menegaskan lagi di antara tanda-tanda ejaz, ejaz ialah mukjizat, ya, mukjizat. Di antara tanda mukjizatnya Al Quran, Iaitu tidak ada satu ayat pun yang boleh kita katakan bahawa ayat itu dipetik daripada kalam orang-orang dahulu. Sahabat, orang bila dia tulis apa-apa kitab pun dia akan pinjam kata-kata orang sebelumnya. Tetapi hebatnya Quran, bila kita baca Quran, apa yang ada dalam Quran tu, dia adalah wahyu Allah sepenuh. Tidak menyerupai kata-kata orang sebelum atau selepas. Tak ya, sebaliknya orang akan ambil bahasa Quran tu untuk, untuk uh, dijadikan dia sebagai pedoman. Baik itu kehebatan Al-Quranul Karim. Apabila kita mengkaji, kita akan dapati bahawa percakapan setengah manusia diambil dari percakapan orang lain. Contohnya dalam bahasa Arab, Al-Mutanabbi penyair Arab di dalam syairnya banyak memetik daripada syair Al-Muqtari orang sebelumnya. Baik, yang ketiga kita ada 5 minit lagi yang ketiga kitab-kitab tersebut tidak sah kita nisbahkan kepada Rasul yang menerima kitab itu Taurat tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi Musa Injil tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi Isa. mengapa? saya nak tanya kalau 300 tahun jaraknya Tiga ratus tahun jaraknya. Baru ditulis Taurat. Nabi Musa alaihissalam wafat. Taurat belum ditulis. Tiga ratus tahun lepas tu. Baru ditulis. Orang yang tulis tu. Dia pun tak pernah jumpa Nabi Musa. Ayah dia pun tak pernah jumpa Nabi Musa. Datuk dia pun tak pernah jumpa Nabi Musa. Agak-agak ditulis macam boleh tulinkah? Ha. Ah. Itu di antaranya. Maka kitab tersebut tidak sah kita nisbahkan kepada Rasul menerima yang menerima kitab itu. Kerana ayat-ayat di -ayat dalam kitab itu tidak mempunyai sanad tarikh yang boleh dipercayai. Berbeza dengan Quran. Quran Allah wahyukan kepada Nabi, Nabi hafal Nabi sampaikan kepada sahabatnya, sahabat-sahabat ni hafal dan sebahagian daripada mereka menulis di pelepah tamar, di kulit kambing dan sebagainya, kemudian disimpan-simpan. Kemudian setelah selesai wahyu dikumpulkan, dikumpulkan semua tu lalu disusun menjadi sebuah kitab. Mana Quran tu tidak terputus zamannya dengan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terputus Taurat dan Injil terputus zamannya Dengan Nabi Dan berabad-abad lamanya Bukan sari dua Ya berabad lamanya Baik Jadi sanat tarikhnya Tidak boleh dipercaya Kitab Al-Asfar Yang ada di tangan bangsa Yahudi Hari ini Atau yang juga Dipanggil dengan Kitab Perjanjian Lama Atau yang disebut secara umum Kitab Taurat Kitab ini disusun Selepas wafat Nabi Musa AS Beberapa abad Satu abad Berapa tahun? Beberapa abad? Berapa abad? Paling kurang tiga Ha, 300 tahun Terputus hubungan Tiba-tiba Taurat muncul Mengenai hal ini Al-Ustaz Muhammad Farid Wajidi Telah Menyalin daripada Eslofidia Larus Ini terbitan Lubnan dan uh, diterbitkan oleh orang Kristian sendiri Larus ni Lubnan punya keluaran uh, Dan dia Kristian ya, Memang sumber Kristian ni Ringkasnya Pengetahuan akademik Terutama sorotan Daripada Jerman Setelah Melalui kajian yang menyeluruh Tentang kesan-kesan Peninggalan lama Kesan-kesan sejarah ilmu bahasa telah menetapkan bahawa kitab Taurat yang ada di hari ini bukanlah ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam bila dikaji ketah yang ada naskah yang yang masih yang masih ada yang dikatakan asal tu iaitu sorotan Jerman ha. Taurat turun di Jerman ke? Kan? Taurat turun di mana? Palestine Cuma dalam Jerman jadi, nah, tadi dah tiga kurun lebih dia dia berpindah hari tu. Jadi sahabat sahabat yang dirahmati Allah, ini sumber mereka sendiri. Bila dikaji sorotan yang dari Jerman tu, dari bahasa tulisannya, kertasnya dikaji semua disahkan bahawa Taurat yang ada hari ini bukanlah ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam. Malah ia adalah hasil dari karya padri-padri yang tidak dijelaskan nama. Mereka menyusun secara beransur-ansur dengan bersumberkan riwayat-riwayat yang diterima dan didengar daripada orang-orang tawanan dari bangsa Babilon. Bahkan Babilon ya eh, eh, bahkan setengah ahli kaji berpendapat bahawa kelima lima asal kitab fikah yang dipanggil oleh oleh orang-orang Yahudi dan mendakwa sebagai isi kitab Taurat itu di dalamnya bukanlah mengandungi semua riwayat-riwayat Israeliah akan tetapi mengandungi isyarat hikayah dan rumusan sejarah Adapun Al-Quranul Karim, ia adalah sebuah kitab tunggal yang sabit secara pasti penerimaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah. Al-Quran ini setelah uh, tamat masa turunnya telah dinukilkan surah-surah dan ayat-ayat dan tertibannya dan cara-cara membacanya kepada masa kebelakangan dengan cara mutawakir Dan tidak ada sebarang syak Bahawa kitab Al-Quran yang kita membaca di hari ini Ialah kitab yang turun diturunkan daripada Allah Kepada Rasulnya SAW Baik, seterusnya Yang keempat Beraku pin penyelewengan dalam kitab Taurat dan Injil di antara dalil-dalil yang membuktikan berlaku penyeliringan dalam kitab tersebut iaitu terdapat banyak naskah serta percanggahan antara satu naskah yang lain dari sudut lafaz dan pendapat. Sabab buka injil mata Luca Yohanna letak situ. Pilih satu tajuk. Yang ni kata lain, yang ni kata lain, yang ni kata lain contoh kita ambil bakhakan kalau sahabat dengar perdebatan antara bekas padri yang memeluk Islam dengan bekas ustaz yang memeluk Kristian yang Indonesia punya tu ada 2 tahun lepas CD tu tersebar Di situ sahabat boleh lihat dalam perdebatan tu ditunjukkan penyelenggan dalam bentuk ini, bila diletak Injil Tauk, Injil mata Yohana e, e, dan sebagainya ni ada empat Injil ni diletak pada satu tajuk kata sahaja. Yang ini kata e, wajib, yang ini tak ada tulis langsung, yang ini tak kata apa. Dia berbeza. Sedangkan dia satu Injil. Tapi e, dia punya perbincangan dalam dia tu berbeza. Antara satu dengan satu Ya Itu menunjukkan penyelewengan Yang kelima dan terakhir Kitab Taurat dan Injil mengandungi akidah yang salah Akidah yang salah Kitab-kitab itu mengandungi akidah yang tidak benar Dan pandangan yang salah Mengenai Allah dan para Rasul Ya, Di mana kita dapati di dalamnya ada ayat-ayat yang menyerupai Allah dengan manusia Keaipan dan kecacatan para rasul Yang menjatuhkan kemuliaan mereka Serta menafikan sifat ismah mereka Ismah ialah maksum Bersih dari dosa Ya Sahabat boleh semak tulisan kecil di bawah tu Sebahagian daripada isi kandungan yang termaktub Di dalam kitab Taurat sekarang Iaitu Dalam Safar Takwin Ya, uh, ini kata dia Dan Tuhan berkata Ini yang ada dalam eh, Sabah takwi ini, <tuh> Tuhan ialah manusia ini Iaitu Nabi Isa Sesungguhnya ia telah jadi Salah seorang daripada kami Nampak asal manusia jadi Tuhan Ia mengetahui kebaikan dan kejahatan itu akidah yang salah Ya, Nabi Isa jadi Tuhan Asal manusia berubah jadi Jadi Tuhan ya. Di dalamnya juga Mengandungi diantaranya ini Maka Tuhan berduka cita Kerana menjadikan manusia Dan merasai kesal Dalam mati. Kalau begitu Tuhan pun Bikurak kita ya. juga lah Itu diantara penyelewingannya juga mengandungi cerita-cerita Menyentuh kemuliaan Nabi Dan menafikan Ismah masih bawah, ya? Sifat ismah mereka Di antaranya menyatakan Nabi Ibrahim Adalah seorang pendusta Nabi Lut telah berzina Dengan dua orang puterinya ha, Cuba tengok ya Nabi Harun mengajak Bani Israel menyembah anak lembu Kan Nabi Musa naik ke Jabatan Sina Tinggal Nabi Harun Nabi Musa turun ya, Sebahagian dari Yahudi menyembah Berhala Lalu mereka menyatakan bahawa Nabi Harun yang mengajar Supaya sembah uh, Berhala lembu tadi Itu adalah satu pembohongan Nabi Daud Pernah berzina Dan Nabi Sulaiman pernah beribadah Kepada berhala Kerana mempunyikan Isterinya Tidakkah isi kandungan ini membuktikan pengubahan yang berlaku dalam kitab tersebut? Ia jelas. Memang itu penyelewingan. Berdasarkan penyelewingan dan penukaran yang berlaku pada kitab-kitab tersebut, maka kita beriman bahawa ia pada asalnya diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya. Yang tujuannya sama dengan tujuan diturunkan kitab Quran. Kita tidak beriman kepada sesuatu pun Dari kandungan yang menyatakan Datangnya daripada Allah Kecuali dari apa yang disebut oleh Al-Quran Dan oleh Rasulullah SAW Maknanya apa yang ada dalam Taurat dan Injil hari ini Kita tidak menerima pakai Kecuali Kecuali kalau ianya disebut semula di Dalam Quran dan Hadis Nabi SAW Adapun al Qur'anul karim Wajiblah kita beriman Bahawa ia adalah kalam Allah Yang sebenar Tidak bercampur dengan kalam manusia Setiap patah perkataan Di dalamnya terpelihara Maka wajib kita patuh Kepada seruhannya Menjauhi larangannya Membenarkan isi ceritanya Serta menolak Apa-apa sahaja yang menyalahi Baik Berbalik pada quran kita wajib beriman pada Quran secara menyeluruh Huruf ke huruf, ayat ke ayat, surah ke surah Tolak satu ayat, kira tolak, semua kafir Ragui ayat Quran, kafir Beriman pada Quran mesti huruf ke huruf, ayat ke ayat, hukum ke hukum Secara detail dan sempurna Adapun beriman pada Taurat dan Injil Kita beriman pada Taurat dan Injil yang asal Yang diturun pada Nabi Musa dan Nabi Isa Adapun Taurat dan Injil yang ada hari ini Tidak boleh pun dinisbahkan pada Allah Dan tidak boleh dinisbah pun pada Nabi Musa atau Nabi Isa Sebaliknya kitab-kitab itu adalah uh, penyelewengan yang dibuat oleh manusia Cuba sahabat bayang Sahabat pergi Itali Injil bahasa Itali Sahabat pergi Jerman Injil bahasa Jerman Sahabat pergi Negeri Arab Injil bahasa Arab Pergi Indonesia Injil bahasa Indonesia Bila dia turun Bahasa macam tu Bahasa dia apa? Taurat dan Injil Bahasa Al-Azhar Dan Ya Suriani Ya jadi sahabat-sahabat, yang -sahabat, dirahmati Allah Jadi Bila pula dia turun Bahasa Jerman Bila pula dia turun Bahasa Sepanyol Bila pula dia turun Bahasa Orang Putih Tak ada Kalau itu apa yang ada hari ini Itu adalah terjemahan-terjemahan Catitan-catitan Yang dibuat oleh padri-padri Yang tidak dinyatakan Nama mereka jadi sahabat Sian selesai perbincangan kita Tentang beriman pada kitab Dan insyaAllah kita sambung Perbincangan akan datang pada hari Ahad e, Seminggu lagi e, Dengan rukun iman yang kelima Beriman pada hari akhirat InsyaAllah sehingga kita bertemu lagi e, Kita tangguh majlis ini Dengan tasbih kifarah dan surah wal-ah Subhanallah wa bi-abli Asyadu an la ilaha ilaha Bismillahirrahmanirrahim Wa al-aslin wa al-aslin wa al Assalamualaikum warahmatullahi